Отже, ну, насправді дуже дякую всім, хто прийшов на наш семінар. Невеличка преамбула. Сьогодні ми маємо Олену Галету в наших гостях. Я думаю, представляти її не потрібно. Ім'я говорить саме за себе для тих людей, які тут прийшли. І не тільки. От, тема зворотна перспектива соцреалізму». І тим, так, в основному про антологійний проєкт радянської літератури, назва семінару надто загальна, але така з стаєм, таємничістю, так скажімо. От, хоча, безперечно, на, думаю, що на основі цього одного антологійного проєкту можна говорити про якісь ширші е, уявлення про радянську літературу і взагалі все з радістичних економик української літератури. Але перед тим е, я маю інше повідомлення. Е, Хочу запропонувати нам, вшанувати хвилиною мовчання людину, яка померла минулого тижня і була похована минулого тижня, людину важливу для кожного з нас, письменника Олега Лишева. Дякую. Отже, Передаю слово Олені Галецьовичу. Після доповіді запрошуємо всіх до активної дискусії. Дякую. Доброго дня усім. Дуже приємно мені бачити тут сьогодні людей, які готові слухати і готові, сподіваюся, ставити питання, робити зауважні і обговорювати тему. Я розумію, що цей передсвятковий час. Це час, коли вже майже неможливо викрити хвилинку, бодай не те, що годину на науковий семінар. Постараюся говорити тезами, не затягувати довго, а якщо буде потрібно, то потім в розмові ми зможемо вглибати в те чи інше з сказаного. Отже, справді, тема, яку я сьогодні презентую, стосується літератури соцреалізму, але доповідь, яку я сьогодні хочу е, представити, властиво, яка стала результатом спільного вибору з кількох різних варіантів, разом з Данилом Мільницьким, з Віктором Марганюком, я їм вдячна за запрошення до участі в семінарі. Е, Ця тема є частиною більшого дослідження, воно вже майже вивершене і сподіваюся, що воно таки з'явиться окремою книжкою. Загальне моє дослідження присвячене антологіям в історії нової української літератури. Тобто літератури 19-20 і вже початку 21 століття. На самому початку хочу сказати кілька слів про те, чому взагалі антології мене зацікавили і чому я досі, завершуючи вже власне це своє дослідження, залишилася у ще більшій певності, що антології вартують окремого погляду і справді вони є окремим предметом для розгляду. По-перше, антологія як, не буду казати зразу жанр, скажу обережно, репрезентативна форма присутня в цьому модерному проєкті української літератури, тобто в українській літературі як національній літературі з часу формування традиції і канону, тобто по суті з середини ХІХ століття. Перша збірка творів, в назві якої використано означені антологія, з'являється 1881 року, але фактично ластівку гребінки вже можна вважати не альманахом, я зараз не зупиняю, чому, з яких причин це можуть бути теми для дальшої розмови, але такою прото-антологією. Антології, по суті, присутні на кожному етапі, я би навіть сказала, в кожен ключовий момент історії нової української літератури, що означає, крім закладання і становлення традиції і канону, це також перші спроби вирізнити в загальному корпусі української літератури окремі стильові або поколінняві явища. То це випадок, коли, скажімо, Франко акордами заявляє, що в літературі з'явилась нова якість, Після того, що написав Шевченко, і це по суті такий дуже цікавий і сильний змах вже в межах самої літератури. Антології означають радянський проект, так, так би мовити. Тобто в епоху соціалізму виходить в радянському союзі цілий ряд різних антологій української літератури, і про це трошки згодом. Крім того, за допомогою антологій вибудовують іншу версію, так, альтернативну до радянської версії української літератури в еміграції. Знову ж таки, поза межами України антології, як, наприклад, координати, е означують появу нового культурного явища, діаспори, яка відрізняється, як культурна спільнота, від еміграційної спільноти. Антології у 90-х роках, наприклад, показують, як література відповідає на виклики посттоталітаризму, постколоніалізму, постмодернізму також, як література переосмислює свій статус в епоху нових медіа, наприклад, різних комунікацій, нових технічних засобів, які взагалі змінюють всю сферу мистецтва. Крім того, що антологія присутня постійно в історії української літератури, можна спостерегти, що кількісна присутність антологій постійно наростає. З 1881 року по 1991, тобто розвал Радянського Союзу і фактично початок того літературного періоду, в якому ми зараз все ще перебуваємо, з'явилося в Україні і поза Україною приблизно 65 різних антологійних видань. З е 91 включно року, так, до кінця 20 століття. Тобто перше десятиліття по радянське, щороку з'являється до п'яти антологій. Перші п'ять років 21 століття, тобто до 2005. Щороку від 5 до 10. Динаміка наростає з 5 по 10 рік, від 10 до 15 різних антологій, і ми маємо перші вже 4 роки нового, нової п'ятирічки, я можу сьогодні про це говорити, оскільки соцреалізм далі заявлений, щороку в нас з'являється від 15 до 20 найрізноманітніших антологій. Ще одна річ цікава. Антологію можна в певному розумінні порівняти з романом, в тому, власне, в тому сенсі, що роман ми визначаємо як жанр «рухомий і живий». Роман ХХ століття розбиває визначення роману, яке включає все до ХІХ століття. Роман постмодерний не вкладається в визначення жанру, яке існує до того. І те саме відбувається з антологією, хоча б тому, що з вибірки творів класичних вона перетворюється на проєкт, де виникає ідея, до якого запрошують письменників, і вони щойно тоді починають писати тексти. Є багато інших речей, які кардинально міняють форму антології у літературі ХХІ століття. Нарешті, як я бачу антологію, ніякою мірою, не просто як формальну збірку текстів, котрі представляють конкретні твори конкретних авторів. Антологія – це в перспективі семіотики, це текст другого ступеня, або вторинна, тобто, витвір на рівні вторинної моделюючої системи. Тобто складний текст скомпонований з мовних фрагментів, не зі слів, а з більших мовних фрагментів, творів чи фрагментів творів інших авторів. І цей текст другого ступеня, так званий, або в перспективі постструктуралізму інтертекст, тобто текст побудований в суціль за принципом інтертекстуальності, в перспективі структуралізму це бриколажний текст, фактично, чи витвір, він завжди представляє певну візію літератури. Літературу, яка втілює національний дух, як би ми його не розуміли. Або літературу, яка є сферою реалізації е індивідуальних творчих спромог, або література як текстуалізація простору, або література як сфера боротьби різних поколінь. За кожним серйозним, цікавим літературним е, антологійним проєктом ми можемо побачити і відчитати відповідну візію літератури. Тепер я перехожу, власне, до радянських антологій, якщо вже ми саме цей фрагмент сьогодні вибрали. В центрі моєї уваги сьогодні буде антологія української поезії, яка виходить 1957 року в упорядкуванні Максима Рильського і Миколи Нагнебіди. Рильський укладає два перші томи цього видання. До жовтневу українську поезію представляють ці дві книги. Нагнебіда упорядковує два наступні томи, тобто Пожовтнева українська поезія. Радянська українська поезія. Так? Е, ще є один цікавий нюанс. Рильський пише передмову до перших двох томів, тобто це спільна на два томи передмова, текст доволі великий, на 60 сторінок, а ось до та, на 60 сторінок дрібного шрифту. Це ціла концепція правда? літератури української, дожовтневої, але побачена з перспективи соцреалізму. До других двох томів передмову пише «Не, не не це передмова Леоніда Новиченка. Це теж показова річ. Якщо перші антології української літератури і навіть ранні радянські, це завжди авторські проекти, тобто меншою, більшою мірою суб'єктивні, але авторські, то на 50-ті роки, по суті, процес представлення літератури стає вже максимально централізованим. Упорядкування і видання антології здійснюється, звичайно, під егідою Академії наук, тобто конкретно Інституту літератури. І праця упорядника має бути не оригінальною, індивідуальною і так далі, евристичною, вона має бути сумлінною, що означає, що, в принципі, один може вибирати тексти, другий може писати передмову. Концепція за цим стоїть одна. Чому саме ця антологія, чому саме це видання посеред інших? Це була не перша спроба антологізувати українську літературу вже в радянську епоху. По суті, перші антології української літератури в межах радянської держави, принаймні формально, з'являються на самому початку 30-х років. У 30-му році виходить е антологія зараз то, не Галицька і Буковинська українська поезія 19-го віку, упорядник, е упорядником там був Борис Якубський, Київ-Харків, Книгоспілка. 30-й 31-й рік виходять три томи антології української поезії в упорядкуванні Василя Атаманюка, Євгена Плужника і Фелікса Япобовського. Тобто, в принципі, це проекти ще великою мірою індивідуальні. Ці проекти, хоча вони виходять вже формально в радянський час, ще не є експлікацією соцреалізму. Ці проекти антологійні, по суті, продовжують справу, яка була започаткована ще в кінці 19-го, на початку ХХ століття. Вони намагаються за допомогою антологій в першу чергу збудувати, осмислити, утвердити певну візію національної літератури. А основною проблемою представлення національної літератури є вибір між критерієм територіально-адміністративним, наприклад, українська література, як література описана українською мовою в межах чи Російської імперії, чи Радянського Союзу, чи Австрійської імперії, скажімо. І інший критерій – це мова. Коли література, національна література це література, яка пишеться певною мовою незалежно від державних меж, начебто, просте питання, але дуже цікаві історії стоять у порядницькі історії, власне, як історії вибору і зміни і цієї ідеї, тут я тільки згадаю про нереалізований проект Кулянтера і Антонича і опрошений їхнього листування показують, як початкова ідея україномовної літератури в Польщі, як літератури меншини, переростає в ідею антології, як української літератури, як літератури, яка не обмежується самою польською державою. Але я повертаюся до радянського контексту. На 57-й рік, про який зараз мова, жоден з упорядників оцих антологій 30-х років не вижив. Вони всі зазнали репресії в 30-ті роки, тобто вони навіть до Другої світової не дожили. І та візія літератури, яку показує проект 57-го року, всі чотири томи виходять у 57-му році, це вже зовсім інший проект української літератури. Знову ж таки, ще одна причина вибрати саме цю антологію це те, що я зупинила свій вибір на антології поезії. Такі антології просто з об'єктивних причин містять найбільше творів. Відповідно, на цій вибірці можна робити краще, більш доказові висновки. Ще одна ремарка. Це не перша антологія, радянська антологія української поезії. 1948 року з'являється антологія української радянської поезії в упорядкуванні Євгена Адельгейма, але вона мені особисто була менш цікава, бо не включала до радянської літератури. Тобто все-таки друга половина 60-х років, про це говорять історики, це час своєрідного такого неотрадиціоналізму в радянській літературі, коли до традиції починають звертатися все частіше і ставлять питання про роль і місце класики в радянському проєкті, тобто до радянської класики. Це час мінімальних і дуже недовготривалих, але все-таки перших реабілітацій в постсталінську епоху, і це час також, коли з'являються дуже цікаві директиви, які забороняють використання образливих назв для народів і народностей чи їхніх представників в літературі соцреалізму. Тобто це співвідношення національне і, як би сказати, соцреалістичне чи комуністичне, так ідеологічне, зазнає певного перегляду і відбувається спроба якось синтезувати ці речі, зрозуміло підпорядковуючи національне соцреалістичній рамці. Можна говорити про інші процеси, крім антологій з 50-х років, буквально з 50-го починають виходити багатотомники українських класиків Шевченка, Франка, Марка, Вичка і так далі. Не всі їх вчасно реалізували, деякі були взагалі в процесі призупинені, але 50-ті роки от приносять власне, цю увагу до, також до дожовтневої літератури. Тепер е, вміст цих антологій. Що вони показують? Про що вдалося упорядникам сказати попри заборони, а про що їм не вдалося змовчати, навіть коли вони, як мені здається, свідомо намагалися це зробити? Найперше, варто розділити цей проект на дві частини. Те, що робить Рильський, і те, що робить і, е, так би мовити, програмно так, прописує, описує Новиченко. Отже, е, я Крильський підійшов до того завдання, яке йому доводилось виконати, тобто, показати дожовневу українську літературу з перспективи власне літератури соціалізму. Звичайно, він не може уникнути всієї необхідної риторики, партійності, ідеї комунізму, посилання на класиків і так далі. Тобто, це ми розуміємо і, напевно, в цій аудиторії я не повинна пояснювати і показувати, як це відбувається. Цікавіше ті моменти, де він відходить від припису. І перший його крок у бік – це сам початок антології і сам початок передмови. Ривський не просто порває з традицією радянської історіографії української літератури, але навіть з традицією, яка складається в антологіях кінця 19-го, початку 20-го століття. З кого починають нову українську літературу? З Котляревського. Більше того, з Енеїди Котляревського, правда, перша антологія української літератури, власне, як нової української літератури, тобто, е, тут ще одна ремарка, антологія – це не є ілюстрація до історії літератури. Це є, власне, можна про це багато говорити, показувати, доводити, це… В переважній кіль... в... в... кількості да, випадків конструювання актуальної літератури, яку ми не мусимо перекладати ні на рівні мови, ні на рівні поетики, ні на рівні стилістики. Це наше тут і тепер. Отже, Котляревський, звичайно, антологія русська, найдавніший автор і перші хронологічні тексти, які там вміщені, хоча вони не перші в антології, бо там свій інший сюжет вибудований, але це фрагменти Енеїди Котляревського. Антологія «Вік» – наступне велике видання, 3 томи, 900 рік. Виходить з нагоди століття, з часу виходу перших трьох, томів, перших трьох частин Енеїди Котляревського. 908 рік – українська муза, 12 випусків, теж великий проект, який надолужує те, чого не могли зробити в антології «Вік» через цензуру, з чого починають з Котляревського. Рильський починає зі Сковороди, без перекладу. Всього чотири твори. Це дуже небагато порівняно з вибіркою Шевченка. Шевченко, скажу зразу, представлений 60 творами. Це 118 сторінок, це рівно третина першого тому. Якщо ми беремо от обсяг сторінок, котрі відведені під поезію, без передмови, приміток, змісту і так далі. Отже, Сковорода. До Сковороди Рильський йде через Енгельса, наводячи відповідні цитати, порівнюючи там з якимись класиками, але доходить туди, куди йому треба довести. Рильський, як неокласик, вочевидь, має свої внутрішні підстави і переконання для того, щоб Сковорода з'явився на початку. Для нього принципово почати українську літературу не від бурлескно-травестійної традиції, а від традиції серйозної, високої, філософської фактичної літератури. І він про це говорить. Він буквально маленькими такими штрихами, але підкреслює, що Сковорода при всьому, при цьому не є просто виняток одинак. За ним традиція від слова полку Ігорем до поезії цих мандрованих дяків, але не бурлесної традиції, а філософську традицію він згадує. Вони не присутні, вони просто є згадані. Але Сковорода вже не випадковий. І буквально в душках Рильський дає ще одну ремарку. Він згадує про те, що тичина, вибраний, а точніше визначений, буквально радянською так, системою, офіційний поет українського соціалізму, все своє життя працює над філософською поемою Сковорда. І ось цей місток, ось якби дві точки, ключові, які Рильський одразу поставив буквально вперше, ну, це півсторінки, як починається передмова, і далі з'являється Котляревський. За обсягом вибірки, ці чотири твори так, і 60 творів Шевченка, звичайно, що це ну, якби дрібничка, але символічно, це дуже значущий момент. Далі кілька слів про Шевченка. Що відбувається з Шевченком? Вибірка дуже велика і достатньо велика вибірка Франка і так далі. Я теж до об'єму вибірок ще повернуся, коли повер... поє... порівнюємо перші два томи і наступні два томи, що відбувається. Щодо Шевченка. Як можна показувати Шевченка, як Шевченко, тобто як він визначений, означений і так далі? Звичайно, що вступ в літературу для будь-якого українського письменника лежить тільки через літературу російську. Тобто, якщо ви хочете сказати «Котляревський», якщо ви хочете сказати «Шевченко», якщо ви хочете сказати «Куліш», перед тим треба сказати «Пушкін». То це ну, не писане правило, по суті. Пушкін, тоді далі. Чим більше український поет, тим більший хроматичний ряд російських письменників має бути перед тим. Пушкін, другий, Некрасов і далі вже там різні, Чернашевський, Добролюбов, включно з декабристами, просто як суспільними діячами. Тобто в цьому нічого дивного ніби немає, правда, це звичні речі, ми про це знаємо. «На всіх 60 сторінках передмови, де Шевченко, звичайно, багато разів згаданий, не тільки в фрагменті, де йдеться про нього, жодного разу Шевченко не може бути названий генієм». Геній один. Взагалі, один геній, про якого згадують в передмовах у всьому тексті. І цей геній – це Пушкін. зрозуміло, так? Я вже до цього підвела. Е, ніби очевидно. Але є тут одна така маленька річ, теж я хочу зазначити, мова йде про... Тобто це соцреалістичний проєкт літератури. Логічно, що геній мав би бути не з якогось там 19 століття, правда? Роль генія мала би бути заавансована за кимось з 20 століття, за кимось з соцреалістичних письменників. Поки що я залишаю це відкрите питання, так? чому ніхто з соцреалістів, письменників, поетів не стає офіційним генієм, а ним стає Пушкін. Властиво цій традиції, тобто процесові, так, введення Пушкіна, або перетворення Пушкіна на оцю емблему, на першочергову фігуру в версії російської класики, состралістичній версії російської класики, тобто, цьому присвячені окремі роботи. Є дуже цікава робота Стефані Сандер, американська дослідниця, яка говорить, що ця канонізація Пушкіна починається в 1937 році. Тоді, коли... Я не знаю, це якась некрофілія, напевно, соціалізму за цим стоїть, але це сторіччя смерті Пушкіна. Потім певні зміни в українській літературі, перегляд місця Шевченка починається в 1953 році в першому році, коли починають відмічати роковини смерті Шевченка. Бо, знову ж таки, не з датами народження чимось пов'язано, а власне з датами смерті. Ну, але так було. Отже, це ж таки Стефані Сандлер сказала, що оцей ювілей смерті Пушкіна 37-го року, цей ювілей, який почався, ніколи не закінчився. І з того часу ім'я Пушкіна з'являлося в найрізноманітніших, часто зовсім несподіваних контекстах. Це зараз не стосується абсолютно оцінки самого Пушкіна як поета, так? а власне цього інструментального використання саме як цього зразка, еталона, на який начебто, має рівнятися вся інша класика. З Пушкіна, по суті, роблять еталон такого поета-громадянина, хоча якщо подивитись на його походження, біографію і так далі, то він зовсім не найбільше надавався навіть з класичних всіх російських письменників саме на цю роль. Але я залишаю Пушкіна і повертаюся до Шевченка. Дже Пушкін геній, Шевченко може бути талантом. Тобто він прописаний як народний талант, не національний талант. Як той, кому по суті делеговано голос, український голос. Тобто мова, фольклорна традиція промовляє голосом Шевченка. Я зараз не вдаюся, власне, таке розлоги цитування, хочу тільки сказати, що, по суті, за національною класикою визнають місце такого собі декору в загальній соцреалістичній схемі е, мистецтва. Що робить Рильський? Він не може згадати аж надто багато про, скажімо, якісь прямі контакти Шевченка з кимось, окрім російських авторів. Я ще до цього моменту повернуся. Світове визнання означає що? Означає визнання з боку російських критиків, з боку російської літератури. Російська література в цій моделі стає... З синекдухою своєрідної світової літератури, це раз. А друге, вона не мислиться як національна література. Вона мислиться як своєрідний еталон, інваріант літератури, зокрема соціалістична література, ось російська література якби стає місцем, де народжується ця ну, ідеальна модель літератури. А все, що не входить до цієї моделі, може її збагатити, але не темами. Не дай Боже прийомами або техніками, тільки національним колоритом. Тобто це декор. Е, так, це, я стараюся не читати, щоб не робити це дуже довго. Тому я іноді буду підглядати у якийсь свій такий опорний текст. Добре. Отже, 1958 року, всього лише рік після появи цієї антології, чотири томи величезні, з'являється повний переклад її російською мовою. І оце дуже цікавий текст. Всі тексти, які вміщені в цих антологіях, все з'являється російською мовою. Зрозуміло, що треба було над цим працювати, що в процесі поки велася робота над українською версією. І ось, власне, російська версія дозволяє вивірити певні здогади про те, де Рильський відійшов від такого абсолютного еталону соцреалістичного, ну, в цьому випадку, літературознавця. Я не думаю, що хтось захоче це повторювати, сидіти з двома текстами і звіряти речення в речення, слово в слово, що перекладено, а що ні. З тексту Рильського випало кілька фрагментів. І зараз я скажу дослівно, про що йдеться. Перше, у всьому упорядкуванні на всі чотири томи зроблена тільки одна структурна зміна. Твори Сковороди зникають спочатку е антології і вміщені в додатку до першого тома. Тобто на першому місці Котляревський. Тому що українська література це література, яка низова, умовно кажучи, так невисока традиція, висока має прийти через Пушкіна Некрасова і, іже з ними. А ця може йти тільки звідси, знизу. Знову ж таки, не претензія до Котляревського. Але це вкладається в нав'язану модель, а те, що пропонує Рельський, не вкладається. Зникає згадка про те, що Тичина працював над поемою «Сковорода». Тобто цей зв'язок також, звичайно, забирають. Далі, Зникає, зникають всі міркування на рівні одного речення, іноді півречення, які собі дозволив Рильський з приводу форми поезії в різних авторів. Тобто він написав, що, наприклад, в Костомарова є зразки, хороші зразки гекзаметру. Цього нема. Можна говорити про ідеї, можна говорити про те, що тут якийсь національний колорит і так далі, так? про зміст, але не про форму. То я сама була здивована, власне, наскільки ця ред... цензура тут, так, редагування спрацювала. Цього нема. Зникає півсторінковий фрагмент, який присвячений метриці, ритміці і римуванню в Шевченковій поезії. Зникають міркування про канонічні сонети, октави, секстини, гекзаметри і інші класичні і оригінальні строфічні побудови у Лесі Українки. Це те, що стосується форми. Все, просто нічого немає, що зосереджено на формі. Зникає покликання взагалі на щоденних Шевченка, де йшлося про свідчення його обізнаності з творчістю видатних художників неросійських, поетів і мислителів. Зникає згадка про переклади, бо це ж передбачає прямий зв'язок з іншими літературами. Тобто про переклади світової класики Пантелеймона Куліша, Степана Руданського, Михайла Старицького і про те, що на Франка безпосередньо впливав Генріх Гайнер. Хоча там 10 поетів спочатку названо російських і потім в ремарці десь, що ось там ну, Франко перекладав. Крім того, а, як я вже сказала, власне, відсутня згадка про поему «Тичини». <кій> з передмови вилучені фрагменти. Про відхід романтики від бурлескної манери до серйозного ліричного письма. Зокрема, вилучена згадка про пісню Степана Писаревського «За немань і дуче», покладену в основу оперети Володимира Александрова. Зникла згадка про патріотизм окремих творів Афгнація Чужбинського. Зникли міркування Ізмаїла Срезневського і Гулака Артемовського про серйозність, вони використовують як категорію, так? як мету поетичної творчості. Ці цитати з Резневського навіть перекладати не треба було б. Вони оригінально написані російською, так їх Рильський і наводить. Але всі оці деталі, найдрібніші деталі, зникають з передмови Рильського. І мені здається, що в такий спосіб ми можемо підтвердити той здогад, що отут Рильський все-таки відважився на дуже цікаві виходи поза цю задану рамку і дуже чітко побачити, де була ця рамка, може, на перший погляд невидима. Не було б цього перекладу російською, це залишив собі тільки здогад, що про форму писати – це вже порушувати приписи, які регламентували побудову моделі української літератури і відтворення дореволюційної, до жовтневої української літератури у формі такої антології. Так, часу не дуже багато, правда, залишається? Не потрібно своє умение. Ага, ну я намагаюся якось вкластися. Добре, отже, я перехожу тепер до другої частини цієї антології, властиво радянська, пожутнева поезія, як вона визначена, упорядкування на гнибіди нагадую» і передмова Леоніда Новиченка» якою б не була заідеологізована передмова Рильського, на фоні передмови Новиченка вона виглядає як текст, написаний дуже живою і особистою мовою. Тобто там видно якусь думку, якусь ідею. Передмова Новиченка, по суті, є ну, таким, я не знаю, класичним зразком того, що називали мовним імперіалізмом, радянським мовним імперіалізмом Катаріна Кларк, або ідеальний словесний примус. Приклад ідеального словесного примусу, де постійно, постійно, в директивній формі, так, звертаючись до авторів української літератури, це ж антологія, яка має підсумок якийсь підводити, це директива, як писати літературу. Постійно, це постійні зауваги, це постійна критика і повторення різних радянських гасел. Але навіть у цьому тексті є доволі цікаві, є доволі цікаві моменти. Відповідно. Перша річ, на яку я хочу звернути увагу. Я згадувала про об'єм добірки Шевченка. Франко представлений не менше, ніж 40 творами. Леся Українка доволі великою добіркою. Перші два томи, те, що порядково рильський, це 71 автор представлений. Наступні два томи – 111 авторів. Який з томів вмістить найбільше авторів? Останній, найновіший. Здавалося б, радянська література розквітає. Але до чого це приводить, то ви приблизно однакового обсягу. Дуже багато авторів, особливо в четвертому томі, представлені одним, двома, трьома творами. Тобто виходить, що найпотужнішим автором залишається Шевченко. До жовтневий український письменник, так навіть фантології 57-го року, тобто, в принципі, це якісь початки Хрущовської відлиги, але це тільки на рівні, що взагалі можна думати включати до жовтневу традицію як потужний пластик, якийсь так важливий для розвитку літератури в загальну візію літератури. І що треба це робити? Рильський, коли говорить про літературу до Жовтневу або про різних авторів, включених і не включених до антології, переважно використовує означення свої і чужі. Тоді, коли в Новоченка цей поділ є різкішим, тобто він говорить про свою літературу і ворожу літературу, то, в нього однозначно, то він начебто говорить про ближчий період, та, але він набагато різкіший у своїх оцінках. Це взагалі цікавий час, 57-й рік, як я вже сказала, перші проби реабілітації і до антології входять окремі письменники, чиї імена може би там ще кілька років до того не з'явилися, причому чому що вони розкритиковані у передмові. Але Новиченко, коли він прописує, власне, цей розквіт радянської літератури, стикається з проблемою. і Це видно в його тексті. Виходить так, що автори, які менш-більш потужні естетично, вони недостатньо правильні ідеологічно. А ті, які правильні ідеологічно, нічого, в принципі, представити, навіть от просто надрукувавши поруч текст. Тобто правильні ідеологічно, це, наприклад, Григоруб чи Іван Кулик. А е, бажані естетично – це течина, якому не можуть, не можуть забути і пробачити не те, що сонячних кларнетів, але навіть замість сонетів і октав. Коли йдеться про цей період ще до Другої світової війни. Це рильський, який, по суті, виходить з поетики неокласицизму. Так? Тобто це поети, які заявляють про себе як поети модерні. Їх всіх розкритиковує Новиченко в передмові. Це, певно, єдиний приклад, так, коли в передмові до антології, тільки радянські ці антології, де в передмові до антології автор передмови, це неопорядник, критикує авторів, знову ж таки вказуючи, це треба зробити, це погано, це не так, це не, не, не підходить, на це треба звернути увагу. І не просто другорядних авторів, першорядних авторів, чиї твори представлені найбільшими добірками. Всім дісталися. Це теж дуже цікавий момент, чому серед цих радянських авторів не знаходиться не те, що ідеального автора, а хоча б такого, якого буде мали критикувати в самій антології. Ніхто не є ідеальним, отже, місце ідеального автора залишається вакантним, і в мене є своя ідея про те, хто потрапляє на це місце ідеального, абсолютно не погрішного автора. Прошу? Ну, як ви думаєте? Не, я ж от про це казала, що власне ну, та, ні, не тільки з українським, взагалі радянської літератури. Ну, я зараз покликаюсь на цей один проект, так виходячи з перемови, але передмова Новиченка дуже добра тут, бо це такий класичний зразок соціалістичного тексту зі всіма програмними речами. Жоден автор з радянських не є ну, не може залишитись взагалі без критики, то дуже жорсткої критики. Я передскакую до, до певних висновків. Є такий е, російськомовний дослідник соцреалізму, Михайло Вайнскопф. Ні одна праця називається Писатель Сталін». Так от, писатель Сталін, мені здається, є цим ідеальним автором нової літератури, радянської літератури. Тільки коли писатель Сталін використав визначення соціалістичний реалізм, це ж, ну, в принципі це не його авторство, але як тільки він використав в публічному мовленні, все, всі інші версії, їх було там 5-7 десь, як оцю літературу вже знали, яку, так, але як її назвати. Ось ми вже маємо цей термін, ось ми вже маємо автора цього терміну. Не того, хто придумав, того, хто авторизував. Тут Мішеля Фуко треба згадувати про письменників і авторів дискурсу. І цей батько дискурсу в цьому випадку – це Сталін, єдиний, кому належить ідеальне мовлення, а все решта має бути підпорядковане цьому мовленню. Тому жоден письменник не може сягнути, він апріорі не може сягнути цього рівня, він не може бути ідеальним автором. Він завжди є під оком вищим, так? він завжди є на вістрі критики. Більше того, відбувається такий цікавий ефект, коли автори входять в літературу уже не стільки своїми творами, скільки своїми біографіями. Треба мати правильну біографію. Новиченко про форму творів, стилістику, ритміку і так далі взагалі не згадує. Хвалить радянську владу – хороший письменник. Ганить радянську владу – десь не співпадає, на ганить, там вже тільки мовчати можна було. Так? Це вже поганий письменник. І е, ці біографії, вони ж прописані, так? принаймні в передмові вони прописані. Вони стають підставою для побудови ієрархії літературної. Причому тип біографії теж змінюється від ранньої радянської літератури і до літератури 50-х років. Якщо це така е, біографія, та, яку можна розглядати як своєрідний тип радянської квазіагіографії, ранні ці біографії, це е, тобто, взагалі е, я навіть так почну, як мають виглядати, тобто чим завдяки чому потрапляють автори до радянської епохи деонтології? Завдяки дарові, так би мовити завдяки чому потрапляють радянські якщо це агіографія то це агіографія жертв спочатку це жертва героїчна вони готові віддати своє життя за радянську владу і так далі не на рівні тільки сюжетів в творах на рівні їхніх біографій це ж, теж важливо далі це жертва ну, я не хочу це слово так псувати таким ужитком, але це жертва швидше аскетична це жертва відмови, причому це відмова від власної індивідуальності і звідси криза Криза самих творів. Що вносити, що включати в такі антології? Ідеологічно правильні твори стають просто писаними під копірку. І навіть Новиченко в передмові не може обійти цієї проблеми. Що він бачить як загрозу літератури 30-х, 20-х років, початку 30-х років? З чим воює героїчно-соцреалістична література? Вона воює з символізмом, Неоромантизмом, неокласицизмом, футуризмом, конструктивізмом і далі перелік відкритий. Індивідуалізмом, суб'єктивізмом, декадентизмом і так далі. Так? З чим змагає література 50-х років з шаблоном? графоманії. Я, можу зараз це, я зараз близько до тексту говорю, так? але от я винесла там в опис своєї теми таку тезу про боротьбу за місце під сонцем в радянській постелі. І ось у 50-х роках вже навіть з цього про радянську тексту це відчуття постелі випаленої дуже сильне, що якби, і змагатися нема з ким, вже наші вороги — це ми ж самі доведені до якоїсь там абсурдної абсолютно точки, абсолютно якоїсь такої абсурдної рівні. Що одна цікава річ відбувається, теж в цікавий літературний процес, якби в цій в передмові і відповідно в, ну, в цих двох томах, які упорядковує нагнебіда. І загалом в українській і радянській літературі того часу активно починають використовувати поняття класики щодо української до жовтневої літератури. А основне означення, яке використовують, власне, щоб описати літературу після жовтневу, це нова література. Тобто це новаторство як тема, яка проговорюється, дуже стає важливим. Загалом на оцей процес винайдення класики, про це писав Борис Дубін, окремо як теоретичну проблему розглядав, коли виникає класика, уявлення про класику і що це означає. Це теж дуже цікавий процес. З одного боку це винайдення абсолютного минулого. Тобто класики це не сучасники, це поділ на класиків і актуальних авторів у, сучасні, тобто, у традиції, єдиній традиції літератури. І тут якісь різні, так би мовити, критерії, навіть оцінки можуть вже застосовуватися. Ми ніби визнаємо класиків, але ми їх відсуваємо в минуле. Ми приписуємо їм певний символічний вік. Вони не є нашого покоління безпосередньо, вони не є безпосередньо нашого живого середовища, де ще можливі якісь зміни. І з одного боку, якби винайдення такої... А, момент який. Сучасність отримує право оцінювати класику. Вибудовувати ієрархії. І цей процес такої переоцінки теж має дуже таку цікаву специфіку. Воно мені нагадало, знаєте, цей сюжет іконописний про Древо Єсеєве, коли там десь ще під корінням цього Древа Єсеєвого, так, то от, е, е, християнські іконописці зображали не тільки е, пророків християнських біблійних, але, наприклад, античних філософів. Як тих, хто не через шлях откровення, але шляхом розуму доходить, наприклад, до ідеї монотеїзму, ідеї спасіння, ідеї благодаті. І тут теж цікавий момент. Тобто, такий підхід до минулого означає, що тільки з перспективи майбутнього ми бачимо справжній сенс того, що тоді робилося і говорилося. І фактично... Система соцреалізму чи радянська ідеологія витворює таку квазі-систему, знову ж таки, коли перепрочитує класику Шевченка, Лесю Українку, Франка, як провісників соцреалізму у літературі. Там, як би це не описувалось, критичний реалізм, і ще щось, і ще щось. Вони йшли вони йшли, вони ще самі не зовсім може усвідомлювали, куди йшли, але ми їх включаємо в свою класику, бо ми точно знаємо, куди вони мали дійти. Є плюси в такому процесі побудови класики, тобто плюси з точки зору національного літературного проєкту, бо все-таки, знову ж таки, існування класики говорить про те, що є якийсь корпус текстів, який має загальне культурне значення. Не просто суб'єктивна вибірка, а щось більше, що обов'язкове для осягнення та для опанування. Хоча звичайно, що ця версія класики була такою версією дуже урізаною і відводилася тільки роль класики місцевого вжиту. Тобто національний колорит, але не більше. Не якісь формальні здобутки у межах загальної візії соціалістичної літератури. До речі, цей процес, який я описувала за допомогою метафори Древа Євсеєвого, Франк Кермоут, дослідник канону, назвав процесом акомодації. Коли ми беремо, залучаємо якихось письменників до традиції, але собі залишаємо виключне право визначати їхню вартість, і, якби, смисл, повідомлення, яке передають їхні твори. І два слова також про другу категорію – цієї самої нової літератури. З одного боку, в цьому замилуванні категорії нового відчувається якийсь далекий відгук модерністичних тенденцій початку століття, так? тобто модернізм, який спрямований до чогось ще незнаного, до індивідуалізму особистого, до неповторності національних традицій і так далі. Але цікаво, що це нове визначається в соцреалістичному проєкті, фактично виключно через негацію. Тобто це література, яка відмовляється від приватного, від суб'єктивного, від суто естетичного, від мовно витонченого, від інтелектуально вивищеного і так далі, і так далі, якими би фразами це не формулювалося. І в результаті виходить так, що ця література, яка витісняє саму реальність, література, яка побудована за принципом своєрідного міметизму навспак, вона не відображає реальність. Хоча вона не є першою реальністю. Якщо вже говорити про вторинну природу цієї соціалістичної літератури, то не та, як говорить, власне, концепція марксизму, що є база суспільної літератури, яка з нього виростає, його відображає тематично і шейкостю. Вона є вторинною, але вона є вторинною щодо ідеології. Вона експлікує через естетичні форми, власне, ті ідеологічні приписи, які спускають уже у сферу літератури. Ще один дослідник, якого згадаю, Євген... Євгеній Добренко, говорить про літературу соцреалізму як своєрідну з... тобто, соцреалістичну літературу як інституцію з виробництва соцреалізму. Це не утопічна література, тому що це література, яка не створює утопію як альтернативу до реальності. Це література, яка робить вигляд, що утопія уже стала реальністю. Сама реальність у цій моделі вже по суті не має місця. Фактично оці нові автори, які входять у літературу через два наступні томи, виявляються зовсім не авторами-новаторами. Вони виявляються тими, хто виконує відведену їм роль у цьому великому проекті створення радянської квазі-реальності. Словами Слави Жижика, ідеологія в цьому випадку виступає як фантазія, що структурує саму реальність, а самі ці автори, так би мовити, стають персонажами великої фікції, в значенні також, тобто художньої літератури, під назвою соцреалізм. І напевно я на тому зупинюся. Отже, такими були властиво мої е, основні ідеї, наслідки прочитання, перечитування цього е, радянського проекту, антологійного проекту, радянського проекту літер... української літератури. Процес антологізації тривав до 80-х років. По суті, 50-80-ті – це час, коли з'являється цілий ряд різних антологій. Ще одну річ, скажу, дуже цікаво, як вибудовується загальна система літератури. По-перше, вона будується як система родів і жанрів. Антології не теми, презентують не стилі, а власне, це класицистична схема, по суті. Так? Антологія поезії, антологія драми, антологія балади, антологія сонету, антологія байки. Я зараз не будь-які жанри називаю, а ті, які дійсно були представлені антологіями. А перелік не є зовсім класицистичний, звичайно. Видно вплив реалізму ХІХ століття, видно вплив романтизму ХІХ століття, до народності, так ідуть, і зовсім не видно впливу модернізму, вочевидь. Основними ворогами стають навіть не попередники, основними ворогами для радянських письменників, що дуже добре в передмовах прописано, особливо в Новиченко, стають не ідеологічно ворожі, опоненти, а естетично інші автори. І от вони якраз і не з'являються в антології. Естетично інші сучасники. Кого так і немає в тих антологіях, попри, наприклад, всі ці би, легкі цензурні послаблення. Немає модерністів початку ХХ століття, тобто немає вороного, наприклад, немає євшана, немає лепкого. А вони були в каноні вже, якщо ми дивимося на українську музу, попередню антологію на ну це таке, якби видання, яке найкраще надається, найліпше надається до такого порівняння. Немає звичайно Богдана Ігоря Антонича, є Тудор, наприклад. Е, ну, про еміграцію я мовчу, зрозуміло, що її там немає, так? але ще раз наголошую, інша естетика стає найбільшою загрозою, принаймні те, як ви в цій антології. Ну і я на цьому зупинюся, буду вдячна за питання, доповнення, зауваження і так далі. Дякую. Дуже дякую. дякую. Може в когось є питання або доповнення, або зауваження? У мене десь 10 питань є, але... Починаємо пізна кожного питання. будь uh -huh. ласка. Дуже дякую за цікаву доповідь. Справді, таку от перспективу вже дистанційованого осмислення соцреалізму, соцреалістичного канону, виникло справді декілька питань, тому що uh -huh. тема така дуже цікава, справді а, по По-перше, Щодо згадки про от що мене зацікавило, mm -hmm. можливо, що соцреалізм все одно має спертися на якийсь культурний код, в принципі, який буде, буде діям. Mm -hmm. Тобто, очевидно, в принципі, тут таке, таке спостереження, коли йому взагалі не має спиратися, так, соцреалізм і айографія. А, по суті, використовує айографічний культурний mm -hmm. код для того, щоб впливати, по суті. Mm -hmm. Ну, це одна така репліка, просто запитання, може бути трошки розширите, так, бо... Mm -hmm. Цікавий, насправді, такий хід думки, літературної літературознамчини. А потім дуже цікаво, от, що тут зіставлення антології і роману. Так? Mm -hmm. І тут, взагалі, низько виникає питання, скільки там відчуваються ці бахтинські теми, абсолютно минуле, от, як щодо класки і так далі. От тут, ясно, що, як ви зауважили, поділ класистичної – поезія, лірика. Але, по суті, лірика романізується. Тобто, якщо так от абсолютно минуле, ну, тут трошки, як би це сказати, виходить, що лірика мислиться романними категоріями. От, так, от що це взагалі дає mm -hmm. для поезії соцреалізму? Тобто, можливо, тут ще є якийсь конфлікт між автором і героєм, героями. Тобто, як в Вахтинівському такому mm -hmm. автор і герой, можливо, автор, опорядник, кілька рівнів авторства. Кілька героїв, що опираються, чи текст який стає героєм, який опирається, от такі дуже цікаві зауваження. І ще одне, якщо дозволите, там проспектів, така дуже спокуслива гра слів, антологія і онтологія. Так, mm -hmm. Ось теж та вона mm -hmm. спокусила дуже сюди прийти. По суті, маємо справу тут з деонтологізацією суті. Чи все ж таки якась патологічна реальність лишається, вибудовується. Mm. Принаймні, от коли відського родичства це починається. Дякую. Можна коротко? Так. Добре. Отже, перше, про е, цей підхід, так, спробу подивитися на е, літературу соцреалізму в зіставленні з релігійною традицією, літературною релігійною традицією. Я дуже обережно використовувала відповідну термінологію відповідний підхід. Я використовувала це там, коли мені здалося, що саме, саме, саме ця лексика, саме цей підхід може найбільше сказати. У цей момент, коли біографія стає важливішою, ніж написані твори. Так? Тобто це безперечно такий агіографійний, але я казала, що це квазі момент. Про, взагалі є е, окремі монографії, які пропонують дивитися на літературу соцреалізму, як на такий квазі, е, проєкт квазірелігійної літератури. Я можу зразу назвати Михайла Рикліна «Комунізм як релігія, інтелектуали і Октябрьська революція». Це монографія 2009 року, де він дуже багато про це говорить. Е, з іншого боку, саме про роль поезії говорить польський дослідник Богдан Урбановський. Він вказує на її міфогенний потенціал. З одного боку, справді поезія опинилася в особливо скрутному становищі в цій системі соціалістичної літератури, оскільки вимоги відмови від суб'єктивності, такої відірваності від реальності, скажімо так, вимога декларативності. І багато інших, вони взагалі суперечили самій природі поезії, не то що якісь стилістичні речі і так далі. І в ієрархії, ну, Катерина Кларк про це писала, так? в ієрархії жанрів соцреалізму на вершину потрапляє роман, і потрапляє також кіно, як синтетичне мистецтво, може якоюсь мірою, навіть переймаючи функції колишнього синтетичного мистецтва опери. Разом з цим, оцей же Богдан Урбановський в цілій монографії, яка присвячена соцреалізму, говорить про те, що поезію завжди потребували. В кожен літературний великий проєкт потребував поезії саме завдяки оцієї ну, якісь можливості навіювати, діяти нераціональними шляхами, якимись іншими, також переконуванням. Отже, що я можу сказати? Звичайно, можна проводити набагато ширші паралелі між літературою соцреалізму і релігійною літературою чи навіть міфологічними текстами. Але я тут обережно використовую цей термін квазі-міфології, квазі-релігійної літератури, бо все ж таки тут якби, весь цей процес в дещо іншому напрямку проходить, так? І ми боялися, що дещо інакше між собою є пов'язаними. Безперечно, що, що ця соціалістична література е, певним чином мислить свій зв'язок з реальністю, так, як, ну, тобто, ця література подається як інституція, яка наділяє цю реальність сенсами, і вона має єдину, е, єдине право це робити, але вона насправді не є місцем, де генеруються ці сенси. Це і директивні, е, ідеологічні, якісь певні повідомлення. Про лірику і роман. Коли я говорю про абсолютне минуле, то, то не зовсім бахтінський підхід. Тобто він говорить про цей роман, який говорить про абсолютне там, завершене минуле, має свій внутрішній час. Це не означає, що лірика перетворюється на от, творчість такою власне структурою, але тобто не йдеться про вміст і зміст творів, йдеться про те, що в літературній традиції є абсолютне минуле і є сучасність. Тобто ні антологія «Руська», ні знову ж таки, «Вік», ні е, українська муза, ті всі, які виходять до радянського часу, вони не розділяють на два різні періоди авторів. Тобто вони їх дають як всіх е, мертвих і живих, але ми всі в одній ранці. Так? Основне, що ми належимо всі до, так би мовити, є твор, співтру, творцями, Одної національної літератури. А тут ось ця розбивка на, на два абсолютно різні періоди виходить з неперехідною межою. Тобто лірика, по суті, не романізується в цьому, в, так, в цьому розумінні, вона не мусить ставати наративною, наприклад, і так далі. Трошки мені йшлося про іншу річ. Про антологію і онтологію. Так, це гра словами, але це гра, яка в мене, яку я намагаюся обґрунтувати. Вона для мене є сенсовною, але йдеться не про онтологію як загальну будову світу, а в моєму випадку мені йдеться про те, що онтологія як репрезентативна форма не просто відзеркалює літературу, вона її творить, тобто вона є засобом онтологізації певних літературних явищ. Якби не розстріляне відродження Лавріненка, хто знає, якби ми бачили період 20-30 років? Де би ми ставили межу між попереднім періодом наступним періодом? Як би виглядала ця вибірка? Ми зараз історію літератури вивчаємо через окуляри антології Лавріненка. І є таких ще багато прикладів, не настільки яскравих, але теж дуже показових. Тобто мені не йшлося про те, що е, через антологію ми доходимо до онтології як підстав самого існування світу, а тільки що онтологія впливає на спосіб існування самої літератури. На сутність, та, в такому розумінні, в скромнішому, та, на скром, це літературна онтологія, все-таки. таке питання. Наскільки мали місце, і чи взагалі мало місце фальсифікації в таких, власних, антоломах? Ви казали, що були так звані відсування авторів, той же Сковорода, який неугодний, <зас> його посунули після. <зас> чи бували такі випадки, де не просто Брали біографію, скажімо, того письменника, і, яка пасувала, а змінювали її настільки кардинально, щоб вона власне вписувалася в соціальністичні рамки. Чи були такі фальсифікації з, з художніми творами і з біографічними даними, власне, авторів? не цікаво? Фальсифікації, скажімо так, я звичайно не вивчила всіх абсолютно випадків, так фальсифікації на рівні маніпуляції. Очевидно, так. Навіть цей приклад з Пушкіним як класиком, чия біографія стає зразком біографії, так би мовити, радянського громадянина. Він ще сам про це не знає, але якби вчитуємо це. Це означає, що певні речі ми замовчуємо, інші ми беремо наяв, будуємо з цього якийсь певний конструкт і надаємо йому сенсу. ці маніпуляції, звичайно, є. Дуже активними. Те, про що я, чому я про це драбив і все його згадувала? Та? Тобто, ну це як там, сказати, що Ага, Аристотель, він же якби протохристиянський мислитель, бо, і там певні речі. Тобто поставити зовсім іншу перспективу, надати зовсім інших значень. Чи вигадували якісь факти в біографіях? Я зараз про це сказати не можу. Тобто, це треба брати кожного автора окремого, напевно, і це все прочитувати. Е я би могла зараз говорити, що є якісь різні дослідження, але так, щоб це вже було однозначно уставленою думкою, ну, наприклад, щодо біографії Островського, щодо прототипів, творів і так далі, звичайно, він в цю антологію не входить. Це теж дуже цікаве питання, чому автор, який живе в Україні, пише. Матеріали так використовують, де події відбувається. Київщина він не стає українським російськомовним соціалістичним автором. Що було там з в літературах малих стається. Це, це теж цікава річ, окреме питання, яке я побачила тільки спілкуючись з західними е, совєтологами, ну або е, там, славістами, так і, і ну просто вони не вони не зовсім взагалі розуміють, як літератури формувалися крім російської літератури. Цензура так була. Тобто ну, на рівні, коли ми говоримо про вирізання і про довільне, довільне трактування якихось творів і текстів, так. Але зараз наводити такі випадки, щоб, наприклад, в цих антологіях я знайшла якісь документи і докази, що там є абсолютні фальсифікації, такого я не можу сказати. Я цікаво, для мене була така, ну це зовсім маргінальна ніби історія, але коли виходив вік, основна і так би мовити, ну така перша маніфестація дуже великої української літератури, виходив в Києві, Російська імперія, 900 і 902 рік, різні томи. Звичайно, що антологія пройшла цензуру. І вже в цій антології точно треба було забрати кілька творів або відредагувати трохи, тобто викреслити щось. Шевченка зокрема. Так? І на кожному томі є написано, що він там пройшов цензуру, дозвіл цензури отримав. Той примірник, який я знайшла в бібліотеці Стефаника в рідкісній книзі Неверниченка, видно, що радянська цензура була сильніша, ніж імперська. І там, наприклад, одна сторінка була вирізана, а ім'я було абсолютно так затерте, так, замальоване, в змісті так не раз зробилось. Що мене ще більше е, якось так розчулило по-своєму цю сторінку. Потім повернули вона в своїй книжці. Вона більш жовта, ніж інші. То її не викинули. Її вирізали, але десь зберегли. І, то це, це твір Вороного, один якийсь твір, всього-навсього, який був вилучений, і потім він туди повернувся. Ще одна цікава річ, там цілий діалог на сторінках цієї книжки. Бо там хтось читачів дописав «Боїтеся», поставив знак «Оклик», а на обрізі написав «Варвари», «Гірше», і там ще якесь ну, дуже приємне слово. Це дуже маленька історія, вона не є прямою відповіді на питання, але іноді, мені здається, що такі маленькі моменти промовляють ще більше і показують історії і драми, ніж може. Теоретичні розважання. Мені чомусь стосовно цієї видумки, фікції, Тобто, ну, пригадав, пригадався, пригадався герой такий соцреалістичний Павлок Морозов. Це ж суцільна фікція, вона відношення до літератури не має. Але видомка місця мало. Дуже, дуже багато було такої видумки. Це знову ж таки апелює навіть трохи до тієї агеографії, бо біографія Павлика Морозова, вона ж фактично. Була написана за якимось таким принципом канонічним доволі. Тобто, і всі біографії таких радянських, не знаю, видуманих героїв чи не видуманих теж того канонічного принципу мало дотримуватися. Це така меточка. Але тут в антологіях так, або це герої літературні то тоді ми не можемо говорити про якісь викривлення, бо це так би мовити, дійсно фікшен, вже як уявне. Або це біографії самих письменників. А от тут я сказала вже, що тут дуже цікаво. Тут їх не ідеалізують, тут їх навпаки всіх критикують. То Є цей інший, інший напрямок, інший син, що доживив особливо, що ніхто, ніхто з вас не ідеальний. Скажіть, будь ласка, чи помітно якусь дискусію між пізнішими радянськими онтологіями і той, про яку йшлося? Mm -hmm. І теж, як повелися із новохрещеними, тобто новорадянізованими письменниками ті, які... Ідеологічно попадали, ніби в Дожовтневу революцію, але в 1939 року вони опинилися в Жовтневій, дійсності. Ну, можливо, mm -hmm. там Вільде чи є, чи mm -hmm. хто там ще може а. бути. Той самий Тудор. Вільде взагалі не попав. Ну, це, це поетична антологія, тобто вона тут і нема. Тудор попав а, і дуже, навіть, тобто його він підкресленний, молодець. Там якраз е, він, він тут присутній. Але він жовтневий? Е, він почав. Так. Так, так, він вже в цій жовтневій революції, тобто тут хронологія вже пішла важлива. З чим можна зіставляти в першу чергу, це напевно шеститомна антологія української поезії, 1984 рік починають виходити томи і, ну, наприклад, тобто є звичайно речі, які... Вітаю, так? але теж цікаві якісь є нюанси. Наприклад, весь перший том з тих шести, він присвячений українській літературі 11-18 століття. То видно, що за цей час від 50-х років до поглиблення цієї. З'являється багато онтологій літератури 17-18 чи там барокової і так далі. Так далі так? Знову ж таки, це не означає, що це є абсолютно актуальна література. Це традиція, це класика, тому що весь, весь перший том – це твори, які подані в перекладі або в переробці, в адаптації. То це цікаві нюанси для, для антології, це окрема тема, як актуалізувати певні речі так, через адаптацію, через переклад. І, наприклад, той же Сковорода залишається, звичайно, і він в антології 1984 року представлений значно більшою вибіркою. Але е, це добре. Разом з тим, це, звичайно, не настільки цікаво, навіть, може, ну, з, з погляду стратегії, так, як оцей випадок Рильського, тому що Сковорода входить в цей перший том, він теж поданий в перекладі, він є в традиції, але він не стоїть на початку цієї нової традиції української літератури. Тепер щодо періодизації, теж цікаво, що література не просто там представлена в. І ще в шеститоннику, як виходило з цієї проблеми, коли автор там починає в одних умовах, з а потім переходить. Періодизація відбувається не за датою народження автора, а це буквально антологія творів, написаних з 1917 по 1933 рік, це один з потім з 1933 по 50 якийсь там рік. Не, не особливості біографії, тобто не дата народження, так, не біографія, не ці перетиї, а виключно твори, які писані в таких-то рамках часових і біологічних. Це ж більш літературний виходить. підхід. Ну виходить так. Виходить так. Цікаво, що, наприклад, Іван Іванко Кучер... А, так, так, так. у мене є Значить, це новий боку є антологію, але з іншого боку є тільки Суматії, монахи. Чи ви їх порівнювали до uh -huh. один момент? Пізніше, чи ви берете тільки антології нової української різни? Тобто, що також ті антології, які репрезентували стару українську. Uh -huh. Чи там є, також за рівнянський час, uh -huh. також виходить, вони і такі антології. Uh -huh. І чи є якісь, чи ви поводили якісь порівняння, скажімо, Тих антології і з текстами історії української літератури тодішньої. Тобто, mm. чи є якась, що mm. там є, що там є, і чи є якась, е якась е синхронізація, щось щось таке? Ну, відносно ж така, не, не знаю, ремарка відносно того скороди mm. на початку нової української літератури. То є то взагалі дискусійно, звичайно. Зрозуміло, що для Римського так мало бути, mm. тому що. Я думаю, що ми сковорода зустрівся Шевченко, ми не видно ж мало, що говорити. Хоч Шевченко цитував і читав скубороди, так? Тобто це зовсім інша пуха. І просто сковородає не зовсім звичайний для тієї своєї літератури, літератури сімейства. Це не означає, що він є новий. Ну але то вже таке, то mm -hmm. така просто ремарка. І почнути з ремарки. Тут можна дискутувати, як сьогодні писати історію літератури. Для мене цікаво було, як це всю структуру літератури, так? Особливо ця згадка зразу ж про тичину в контексті сковороди, про середовище, з якого вийшов Сковорода, про наголошування серйозності, як мети поезії, які десь там знаходиться і в романтику, і так далі. Тобто, для мене цей структурний момент є, є цікавішим, може, навіть, ніж сама дискусія. Я не співставляю з Костецьким, який просто воював, що не Шевченко має бути, а з Має бути основним генією. Він як в нього він поданий для рильського, він як предтеча нової літератури. Він не говорить про а, те, що це перехідна поста, так не є місток є але навіть цей момент, що він говорить кілька творів, але без перекладу, все одно це регістр, як на мене це міняє цей настрій, так як. Камертон на початку, це ще не мельодія, але воно вже визначає, як воно далі піде. І мені здається, що для Рильського тут йшлося також не тільки про самого сковороду, так, про велич одного чи другого, але власне про той камертон, чи може він задати цей тон для української літератури і інший спосіб тлумачення. Тепер таке. Отже, мій загалом такий дослідницький весь проект, він не стільки на соціалізмі зосереджений, це тільки один фрагмент. Він зосереджений на антології як репрезентативній формі. Тому, так, я принаймні мушу якось мотивувати розрізнення між антологією Христоматію, антологією Альманахом, бо коли ми беремо конкретні приклади, то буде дуже багато таких, які будуть... Ну, в жодну шуфлядку не влізуть повністю. І то так завжди буде. Якщо ми хочемо повість роман розділити, ми з тими самими проблемами зіткнемось, але мусить бути якась ключова річ, яка, принаймні, на рівні дефініції їх відрізняє. Отже, антологія виростає з Альманаха, по суті. Так? Бо, я вже казала, перша антологія зі свідомістю жанру – 81-й рік. А Альманахи, розквіт Альманахів – це вже 30-ті роки 19 століття. Це вже розквіт, це вже не перше. Але для мене, за альманахом і антологією, як репрезентативними формами, стоять дві різні, справді дві різні форми, два різні шляхи показувати літературу. Альманах виростає з календаря. Тобто, саме слово «альманах» з арабської мови, якщо такі вже брати словникові визначення. Так, календар, обчислення часу, як часу, який тече повторюється. І альманах показує процес, от зафіксований, як він зараз виглядає. Через рік буде інакше, потім ще інакший, ще інакше. Тобто ця література, як вона зараз є в цілості, але це цілість, яка міняється, вона є плинною. А антологія з'являється тоді, коли вона вже показує літературу як певну усталену структуру. Тобто це, це структура, яка може якось там помінятися, тому що якісь нові автори з'являться, але це не буде зовсім нова антологія, це буде нарощування, нарощування корпусу одного. Так як відбувається... 47, здається, авторів перша антологія, потім я вже не пам'ятаю скільки, потім 88, потім 100 з чимось. Проєкт розростається, його більше доповнюють, відкориговують, а альманах все таки це інший механізм. І от мені здається, що це дуже цікаво, як Гребінка, по суті, перечепившись через фінансові причини, з альманаха перейшов до зовсім іншої форми і спробував представити українську літературу. В цілому він хотів робити альманах, коли Ластівку готував. Так? Це, мабуть, альманах як постійний літературний додаток до очікування. Записок. І йому відмовляють в останній момент. Він же матеріал назбирав, був націлений на те, що альманах буде з'являтися, і під впливом Білінського, який сказав, що нема такої літератури, взагалі нема чого видавати альманах, Гребінка, ну я так зараз з <свісно> аналізи, опиняється з корпусом текстів, які вже готові, і з якимись фінансами, в принципі. І він все-таки вирішує цей задум втілити. І він мусить його міняти на ходу. Він мусить побудувати певну структуру. Це окрема тема, дуже цікава, як міняється ця візія літератури. Бо в Гребінки, наприклад, є фольклор, потім його немає ніде. Більше, так? Тобто формується остаточно ідея національної літератури, як модерної, тобто індивідуальної творчості. І там за тим ще багато інших речей стоїть. Тому я показую, власне, Альманах, як форму, з якої виростає антологія, внаслідок того, що міняється уявлення про літературу, спосіб її репрезентації, і паралельно, тобто це взаємопов'язані процеси, змінюється сама ця культурна спільнота, яка усвідомлює себе як творця, і споживача цієї літератури. Ну є споживача так, того, хто сприймає, так, читає і, і так далі. Хрестоматія. Хрестоматія чи читанка. Тут виникає така проблема. Якщо б мені довелося доповідь читати англійською мовою, мені би треба було довго пояснювати, що антологія і хрестоматія це різні слова, і що антологія це не є антологія, яка є, вона ж рідер, і так далі, так, яку використовують в процесі навчання. Антології не підпорядковані версії історії літератури. Вони не є ілюстрацією. В Історії української літератури, вони є самостійним жанром. І це дуже добре видно, якщо подивитись на історії літератури Франка, наприклад, там, план викладів історії літератури руської, та... і на антології Акорди. Він їх використовує в дві різні форми для абсолютно різних завдань, так би мовити, так? для різної мети. 에... Хто ще... Лепкий, знову ж таки, його спробував написати історію літератури і антологія струни, яку він е, укладає. Так? Я зараз нічого не буду, здається. Отже, е, ага. Я веду до того, що в українській літературі теж, очевидно, з різних причин. Зокрема й тому, що не було ані системи шкільництва національної в кінці 19 століття, коли антологія починає прописуватись в літературі, ані достатньо розгалуженої навіть там, системи періодики і так далі. Антологія починає формуватись поза навчальною цією сферою. Хрестоматія стає удокладненням історії літератури, як всієї літератури, від самих витоків. А антологія починає більше функціонувати, як я сказала, як засіб конструювати цю актуальну літературу. І це можна окремо доповідь робити, як рухається ця межа. Котляревський, це питання про Сковороду Котляревського. Потім Шевченко, уже не Котляревський, а тільки як це Франко, який пише, робить акорди, антологія лірики, української лірики після смерті Шевченка. Так? Шевченка взагалі він усуває. він з ним дискутує, він з ним змагається, на нього взорується. Але потім 20-ті роки розстріляне відродження проводить нову актуальну межу. 20-ті, 30-ті – ось новий канон літератури. А все, що до того, це вже класика, по суті, стає. Потім 60-ті роки. «Плерома» чи «Антологія Габора» теж цікаві тим, що заявляючи про нову межу актуальної літератури 60-ті роки, жодна з них не включає 60 -тіків. Тобто від 70 х від київської школи, львів'ян того часу, знову ж лише починається. Це, це окремі питання для розгляду. І потім 90-ті роки, як пробують вибудувати свою актуальну літературу, і вже 2000-ні і так далі. Тому для мене антологія і історія літератури – це все-таки різні форми, які варто зіставляти, але пам'ятати, що одна існує за історія як хронологія, а друга для мене – історія як культурна пам'ять, швидше. Про інші радянські проекти. Я не зіставляла з радянськими підручниками іншими. Тобто для мене більш цікаво було в чому особливості цього радянського проєкту, ніж якби зіставити всі-всі-всі інші, інші якісь антології. Про антології, які показують минуле, тобто давній літератури, чи бараховий і так далі, я просто в більшій роботі, я говорю просто як про окремий різновид антології, котра спрямована вже на утвердження виключно канону і традиції. Вона, звичайно, вони, звичайно, актуалізують відповідні там, барокову стилістику чи ще якусь іншу в сучасній українській літературі. Але, е, ну, знову ж таки, антологія 84-го року використовує ці всі набутки, будуючи цю традицію від, від 12-го століття. Але я не ставила перед собою, скажімо, завдання показати, що от той війшов з барокової літератури, той не війшов автор. Я про це докладніше, я вже далі не, не можу сьогодні говорити які на українською поезією, там 16-17 років, але я вже не кажу, що робити з тим українською, але те не а чи українською бути я не знаю Ага. Тут ж отакож О, Одна річ, яка для мене дійсно на рівні цих онтологізаційних можливостей антології в літературі дуже важлива. Саме ці антології давньої літератури. І, наприклад, навіть антологія української любовної лірики. Їх три було ще в радянський час. Шевчук робить антологію давньої української е любовної лірики. Та. Чим вони цікаві? Української лірики, але там входять тексти в перекладах, оригінально писані латиною. Церковно-славянською, фактично, мовою, так як там, чи староукраїнською, яка теж потребує перекладу, польською, це можуть бути е, якісь ще німецькомовні, десь якісь окремі тексти, або чеською навіть писані. Е, і ось це... Е... Пісні Купідона називається ця антологія? Пісні Так. маленька черга. та та так. І це дуже цікава річ. Вона собі, ну, якби було, та й було, так, тобто що, але е, ця ідея, що в рамках одної літератури потрапляють твори, написані різними мовами, вона і сама по собі цікава. А мені здається, що е, в дискусіях от про сучасну українську літературу, вона стає наново цікавою. Коли ми говоримо про те, що, а які місце, наприклад, російськомовних письменників в Україні? А якщо вони себе ідентифікують як російськомовні українські письменники? Чи можемо ми вибудувати якусь візію літератури? Просто як варіант, не замість національної, яка писана одною мовою. Чи є можливість зробити таку, ну, вибрати таку перспективу, так, виходячи з якої ми під одною обкладинкою об'єднаємо авторів, що пишуть різними мовами? І отут ці антології давньої літератури стають дуже цікавим матеріалом. Бо в сучасних дискусіях там, кожен зі своїм списом і там воює за своє. А тут фактично є книжка, яка вже за цим принципом укладена, кілька книжок. Вона ні в кого не викликає ніяких е, запитань, так, і, ну, якось, таких вже гострих відторгнень. Навпаки тішимося з того, що ми можемо це влучити до своєї традиції. Тому питання відкрите. що Скачого, я думаю, що повинастих не досі не знали, що таке Україна, вони, вони були Русю. Вони були <су> всю, але не, не, не в значній територіальної. І тому вони, оскільки вони територіально, в територіальному значенні були Русі, то їх прийняли сюди. І все. А може на упадку? <су> <су> але там дуже багато різних випадків було, правда? Були люди, які ну українською тогочасною послуговувалися як звичайною розмовною, але писали латиною. Це таке, як той ідені вірвини. Тобто виробували жозелі і полонізовували жозелі. Віда, чорно, так. Але це, власне, з тих речей, які мені цікаві. Як відкривається раптом можливості побудувати ще іншу модель літератури. Може, не з цієї літератури, але певних оцих топічних якихось речей, коли твори різними мовами потрапляють туди. Ну, так само, наприклад, як ці антології Галичина або Львів, переважно німецькомовні. Там же теж оригінальні твори, які п'ятьма-шістьма мовами писані входять. Це ще один тип антології, які теж претендують на те, що показують якесь цілісне, менш більш літературне явище. Але вони не зводяться до критерію тільки одної мови. Різні в мене є в моїй роботі. Є вибірка тих показових прикладів, за якими, як мені здається, кожен раз стоїть нова якась інша модель літератури. От цю я брала для того, щоб показати в чому особливість соцреалістичної моделі літератури. Таке питання. У мене таких кілька реплік і питань. От мені згадалося те, що в радянському союзі в українській літературі були серії, різні серії. І деякі з них, напевно, так само мають стосунок до канону, і їх можна вважати навіть якимись антологіями. От, наприклад, «Наукова думка» видавала бібліотеку української літератури. І там була «Дожовтнева» українська література і «Радянська» українська література, яка потім помінялася на «Нову» українську літературу і «Новітню». І там, от цікаво, хто потрапив до жовтневу, а хто потрапив в «Радянську». І якщо взяти руки народжень, бо там… До «Жовтневу». Е, так, в «Довжовтневу» угу, угу, і в «Радянську». Угу. І от, наприклад, є двоє письменників – Іван Кочерга і Архип Тесленко. Різниця в їхньому віці – це один рік, але це абсолютно інша епоха. Тобто, uh -huh. Кочерга – це радянське, а Тесленко – це десь там ближче uh -huh. до Кобилянської, до Васильченка і uh -huh. до Стефаника. Тобто, справді, оце, що згадувалося про те, коли були написані ці твори. Як можна взагалі трактувати, наприклад, цю серію? Чи якась споріднаність з антологією? Бо Радянський Союз любив такі серії, якісь там світової літератури радянської, української. Не тільки він, а які приходили? Безперечно, що якщо плеяди, наприклад, французькі, пошти мій то це ж все, пішов туди, війшов в класику, сам себе не правиш, навіть якщо помилку зробив в рукахську, такі теж підходи були. Звичайно, вони близь... тобто вони, якщо ми дивимося з погляду канонотворчих якихось функцій, то все це треба було тоді виключити: Історії, літератури, підручники, серії і, і так далі. Так, це можна розглядати якось ну, подібно. Та? Всього огорнути я не можу, тому я беру ці, ті зразки, які є найчастішими, так би мовити, найпоказовішими зразками. Але якби хто хотів говорити взагалі про формування Радянського канону, це робить на кафедрі теорії літератури зараз Уляна Федорів, то тоді, звичайно, треба брати різні матеріали і дивитися, як це формування відбувається. А я не згадала одну дуже цікаву річ, що цей поділ так, між дожовневою і жовтневою літературою, він таїть одну велику проблему, що література – Після жовтня не була соціалістичною літературою. Не тільки тому, що назви не було. Вона в більшості своїй, в великій більшості ще не була. Була модерна література, власне, лівий авангард, який довгий час різні течії і різні автори мали ще навіть надію, що вони стануть основною, оцим основним голосом в нової дійсності, так, мистецьким голосом. Про це, зокрема, пише Олег Ільницький в монографії присвяченій українському футуризму. Там були ну, криваві бійки, реально криваві бійки, так, поки всіх не арештували і не розстріляли. Сумно, але були різні версії спроби створити цю нову, нове мистецтво нової доби. Була пролетарська література, яка ближче до потім до соцреалізму, хоча теж до цього не зводиться. І от проблема пізнішого цього канону соцреалістичного була, як собі дати раду з цим авангардом, який ніяк не вкладався з точки зору пізнішої соцреалістичної літератури в рамку тих приписів, які згодом були сформовані. Мені здається, це була найбільша проблема. Твори, які написані в радянський час, які переважно взагалі виключалися, або дуже гостро критикували їх і що з ними робити. Тобто вже є ніби ця нова дійсність, а література йшла зовсім іншим шляхом. Але, власне, питання, радше таки, у мене було е... mm -hmm. не зовсім до дослідження конкретно твого, але взагалом, mm -hmm. як ти думаєш, от, я після, от, слухаючи аналіз антології, взагалі сутності антології, я бачу, бачу цей момент, що все-таки серія часом є наближена до онтології, дуже, це дуже щось подібне, це як сказали, чесна, чесна онтологія але цей момент туди попасти також подібно існує. От, але це вже інше, інше, інше питання. У мене є ще таке питання, там йшлося, власне, про Пушкина як генія, Шевченка як таланта. Це дуже цікава тема, мені здається. І я собі згадав такий момент, що справді воно було дуже строго регламентовано. Mm -hmm. І от м, в радянському, дуже радянському, десь 70-х років українському, mm -hmm. українському радянському філософському словнику, де є дуже строга мова, дуже строга mm -hmm. риторика, все має бути точно строго mm -hmm. і не дозволяється ніяких там епітетів. Все-таки Маркс, Енгельс і Ленін названі геніальними там, філософами і так далі. Mm -hmm. Це категорія, а не оцінка в І мені власне, от, мені здається про те, що так, так, як і йдеться в передмові Рильського, і взагалі в цьому каноні, який був накинутий зверху, він частково засвоївся, тобто наскільки він був неприродний, mm -hmm. так само як з українським правописом, який зазнав змін. Оця неприродність засвоїлася, і потім я знаю з родинних розмов і розповідей, що от в поколінні Іваничука Лупківського і цих от письменників, які ну в певний спосіб виходять за межі соціалізму, звичайно. Mm -hmm. От але в них в їхній свідомості сприймання літературного процесу існували такі поняття, як видатний письменник, визначний письменник, відомий письменник. І виявляється, це були навіть такі кліше, які прописуються офіційно там, в довідках спілки письменників. Mm -hmm. І вони навіть жартома між собою там змагалися, сперечалися, хто відомий, хто визначний, хто видатний. Mm -hmm. Тобто, і це, чи, чи може бути свідченням це того, що все-таки е, е, те, що було запущено, скажімо, якісь такі от кліше на, на перший погляд, насправді, справді, якісь глибші бачення від процесу, потім все-таки Ну, були, е що воно в'їлось набагато та, глибше, ніж здається. Та. Безперечно, безперечно, і ці визначення це ж важливо, що не початково не виводилися з якості творів. Вони спускалися через, через інші інституції. То ці означення є проявом влади. Тобто як влада оцінює там в певній ієрархії, не виходячи з, з самих творів, та? це категоризація особистостей а проте наскільки в'їлася ця система соцреалізму так і т ієрархії, зокрема, які накидають Теж для мене дуже добрим свідченням, трошки, може, з іншої сфери, але є сучасні західні соціологічні студії, які не бачать інших літератур крім української, майже майже зовсім не бачать, крім російської, перепрошую, майже зовсім не бачать. А якщо і підозрюється, це дуже туманне уявлення. 2012 рік, наприклад, вийшла така читанка, тобто це ж ну якби збір всіх показових текстів від символізму до соцреалізму. То це бостонське видання, Бостонського університету, тобто не Гарвардського, окремо бостонського, і е, на майже 500-сторінкову антологію немає жодного тексту, який стосувався б не російської літератури. Тобто це витіснення інших традицій відбулося дуже успішно, на жаль. І навіть, щоб повернути українську літературу в цю совітологію західно, це варто було б показати, що, які драми відбувалися. Це були дещо інші драми, ніж, наприклад, в тій самій російській літературі. Українську, якщо про неї і чують, сприймають через ці окуляри російської літератури і дуже погані уявлення про те, не тільки про те, що було репресовано, але навіть як існувала, то як ця література існувала в, в радянську і що відбувалося. Ну, В'їлись вони дуже глибоко. Я навіть підозрюю, що, може, десь в моїй розмові чи ще когось молодшого якісь речі можуть десь проскочити. Ми не все досі, напевно, далеко не все, що можемо відрефлектувати. Але пробуємо робити. Таке ще питання стосовно тексту Новиченка. Так. Отже, зрозуміло, що це цікавий об'єкт дослідження, як виявляється. І з точки зору психології творчості, угу. Чи можна вважати це текстом страху? Тобто, як відомо, людина е, в, в тому стані страху здатна на такі найбільш якісь е, неприродні для себе і протилежні до свого світогляду вчинки, дії і висловлювання. Навіть зі страху може ще більше там, скажімо, прикрашати і вживати якісь фігури і так далі. Я тут згадувалось mm -hmm. про маніпуляції. Так само. От. І от стосовно ігор з пам'яттю, наприклад, і, ну, відповідно, ігор з літературною пам'яттю, то я собі пригадую таку, такий термін, який вживали вам зі своїх статей Марія Зоборицька, про те, що є мнимозінна богиня пам'яті, є перша, друга пам'ять Мнемозіни. і те, що, скажімо, пам'ять має таку здатність відновлювати те, те, що є зафіксовано вже під кутом зору, мене теперішнього, так? відповідно, на догоду теперішньої пам'яті, на догоду теперішньому думанню і, і на догоду теперішнім емоціям показувати те, що було раніше. І це може бути цілком нейтрально, а може бути ідеологічно марковано. Uh -huh. Тобто, коли, наприклад, я згадую ну, те, що сьогодні говорилося, коли я згадую тільки те, що є зараз вигідно, коли я опуклюю те, що є вигідно, або коли я замовчую те, що є невигідно. І... Можливо, текст Новиченка справді є. От, цікаво зрештою оглянути на інтелектуальну біографію Новиченка і подумати, чому ж чому ж? Бо для мене це було дивно. Новиченко яке так фігурує в принципі ще досить непогано в тому сестралістичному каналі. Що його є текст, є текст, як текст, тобто. Я не ставлю собі за мету ані очорнити, розкритикувати конкретно Новиченка особисто. Так? Для мене є текст, є дуже показовий. Але я згадую все-таки в роботі, я зараз не могла навіть цього прочитати, згадую про ще одне дуже цікаве видання, яке з'явилося в 59-му році. Тобто буквально слідами, як вийшла антологія. Е, називалося воно з поезії 20-х років «Збірник». І за великим рахунком, тобто там упорядником був Костенко – а, Анатолій, я не помиляюся, хто мені точно це. Анатолій, правда? Е, е, але там була ціла редакційна колегія, зокрема, і був в, до складу цієї колегії, входив Новиченко, і це, е, такий збірник з'являвся, власне, як результат колегіального рішення. І цей збірник, по суті, там сказано в передмові, що він доповнює оцю антологію 1957 року. Відбувається процес реабілітації, і ті, кого вже починають реабілітовувати, вони з'являються ще цим додатковим томом. І фактично, 58-59 рік Новоченко також формулює ідею, яка на той час була достатньо новою, так нам вона таким півкроком здається, про багатонаціональну природу радянської літератури. Він про це ще зовсім не обмовився в передмові до цього третього тому, так? але, наприклад, ті ж польські дослідники соцреалізму посилаються на цю його ідею, як на спробу заговорити, що все-таки тут не просто національний колорит, а є якась ще інша традиція соцреалізму, не тільки традиція російської літератури. Тобто все, що я згадую, щоб показати, що це не є як абсолютно якийсь там комусь, чи ще щось, так? я згадую про цей випадок. Що два роки пізніше виходить книжка, і Новиченко, наприклад, дозволює, дозволяє собі підписатися, плюс навіть цю нову ідею подає трошки іншого підходу. Але текст 57 року є такий, який він є. А ви вже також в переклади. Ліз, ми були з польської, ми були з польської, ми були з з польської, ми були з польської, ми були з польської, ми були з польської, ми були з польської, ми я просто, загалом, я просто загалом в роботу не включаю перекладних антологій. Я це обумовлюю, що так, це матеріал, який треба вивчати, але ну, просто немає змоги включити все. Я натомість включаю антології, перекладні антології з української, принаймні ті, які мені видаються найпоказовішими. Тобто я маю один предмет репрезентації української літератури чи окремі явища і говорю про це. Якби йшлося в першу чергу про конструювання канону, традиції і так далі, звичайно, ці антології перекладів теж були б важливі, щоб подивитися на цю візію літератури, доступної, в принципі. Але просто тому, що є певні рамки, я вже в процесі роботи зрозуміла, що я не можу ще за це братись, бо тоді буде все дуже плитко. можна <різь> зробити? Напевно, з кожної теми, правда, завжди можемо виходити дуже далеко. З вами коротке питання. Ви говорили, що ця, цю аналогію ви вибрали як найпоказовішу для соціалізму. але водночас Максим Мильський відхилявся. Mm -hmm. Був певні моменти, коли він відхилявся від цієї кредиті. Чому так? Тобто, чому вона з одного боку найпоказовіша, з іншого боку відхиляється, і ті, що були після неї, тобто вони були більше витримані в... Тоді цей соцреалізм, в тому спробуєш постаті, з кубертоїких, течерних поезій, формальних, е, основних. Антологи поезії не так чисто виходили. Це 57-й рік і потім 84-й. Але 84-й рік – це вже не є чистий соцреалізм. Ані 30-ті роки, ані 80-ті. Тому в цій вибірці як би логічно ця. Чому не «Адельгейм-48»? Я пояснила, там дуже вневої взагалі немає. Та? Але, напевно, то цікаво. Ми навіть припис бачимо тоді, коли є відхилення від припису. Бо коли тільки він існує, тоді варті -то й вас ти зловити. Тобто показалишим прикладом соціалістичної автології є з відхиленням. Ну, я думаю, що так. Я думаю, що вона може найкраще показує ситуацію. Навіть те, що це не є абсолютно тотальна картина. Але це теж важливо сказати про цю епоху. Що намагалися знайти цей маленький простір, куди ще можна зробити цих півкроку. І все-таки хоч трошечки, хоч щось ще договорити. У мене таке питання, що думка мучить просто. Якщо була цензура, а вона, ми знаємо, що була, і майже, ви зазначили, паралельно готувався переклад російської мови цієї антології, чому ж тоді цензура допустила ці зміни, які потім були в перекладі забрані? Тобто, чому, якщо цензура перевіряла і зразу ж паралельно готувалося? Переклад російською, що вони відкинули, що mm -hmm. все ж таки вже пішло вдруге, і вже було запізно, аж так. Mm -hmm. То мені цікаво, бо mm -hmm. чому в чому так відбулося? Ну не я... питання та частково відкрити. Тобто не було цензури вже як інституції в радянський mm -hmm. час, так тобто була звичайна редакційна рада, яка щось там переглядала, дивилася і так далі. І над перекладами вже працював інший видавничий колектив mm -hmm. в Москві. І на цьому другому етапі вже вочевидь не прийшло. Так вже не прийшло. Теж може бути, що спочатку вкладається корпус по сексі, потім пишеться передмова. Тобто передмова часто остання з'являється в таких збірниках. Так вийшло, потім почали перекладати і вирішили, скажімо, в Москві, що з боку, я не маю документів, хто конкретно, наприклад, там поміняв так. Чия це було директива? Я питала з інституті літератури, чи залишились якісь в архівах матеріали цих радянських антологій. Мені ніхто поки що не сказав, що ось так є той чи той архів. Ніхто поки з архівістів не підказав, що десь можна знайти якісь робочі матеріали. Дякую, просто це насправді угу. цікаво, бо якби не було цих змін, ми б не могли зараз так. про це і говорити. Так, так, так. Та, та. угу. Маю хтось ще питання? Угу. Певно, то будемо закінчувати. От. очевидно, це цілком природно, що є заявлена тема, але вона якось такі ланцюжки не є дуже різні, довгі з самого соцреалізму і самої антології. Так що це напевно дуже добре. Wow. Я можу подякувати ще раз. По-перше, за запрошення. По-друге, справді, всім, хто добув, скільки часу сьогодні знайшов на цю розмову. І я знаю, що я піду додумувати ще речі також, бо кожна розмова – це є дуже добрий стимул, щоб щось подумати, в чомусь утвердитись, від чогось відступити, а щось доробити зовсім нове для себе відкрити. Дуже дякую всім. І вам дуже дякуємо, всім дуже дякуємо. На наступне зустрічі новому році.